o zonă delimitată imaginar între Miami, Florida, insula Bermuda și San Juan, Puerto Rico, a devenit celebru în cultura populară datorită relatărilor despre dispariții misterioase ale unor nave și avioane. Deși au existat incidente și înainte, legenda a început cu adevărat să prindă contur în anul 1945, odată cu dispariția zborului 19. Ce s-a întâmplat atunci? Pe 5 decembrie 1945, un grup de 5 bombardiere torpiloare americane (TBM Avenger, a decolat de la baza aeronavală Fort Lauderdale din Florida într-o misiune de antrenament de rutină. Zborul era condus de locotenentul Charles C. Taylor, un pilot cu experiență. În timpul exercițiului, piloții au raportat că s-au dezorientat și nu mai puteau recunoaște reperele geografice. Comunicările radio indicau că Taylor credea că se află deasupra Florida Keys, când de fapt era mult mai departe spre nord-est. Combustibilul avioanelor a început să se termine, iar contactul radio s-a întrerupt treptat. Toate cele cinci avioane s-au pierdut fără urmă. Mai mult, un avion de salvare PBM Mariner trimis să caute echipajul a dispărut și el la scurt timp după decolare, cu 13 oameni la bord. Acest eveniment a amplificat și mai mult misterul, făcând loc speculațiilor. Cum a apărut acest mit? Ei bine, dispariția zborului 19 a fost larg mediatizată și, de-a lungul anilor, a fost învăluită într-un strat tot mai gros de mister. Între anii 1950 și 1970, mai mulți autori au contribuit la popularizarea fenomenului, sugerând posibile cauze, precum anomalii magnetice, portaluri către alte dimensiuni, activitate extraterestră, blesteme sau energii necunoscute. Unul dintre cei mai influenți autori în acest sens a fost Charles Berlitz, care a publicat în 1974 cartea The Bermuda Triangle. Aceasta a fost un succes internațional și a consolidat ideea că Triunghiul Bermudelor este un loc periculos și inexplicabil. Ce spun experții? Investigațiile oficiale au concluzionat că zborul 19 a fost o tragedie cauzată de dezorientarea pilotului și condiții meteo nefavorabile. De asemenea, avionul de salvare PBM Mariner era cunoscut ca fiind predispus la explozii în aer, mai ales din cauza vaporilor de combustibil. Mulți cercetători susțin că așa zisele dispariții din Triunghiul Bermudelor nu sunt mai numeroase în mod statistic decât în alte zone maritime intens circulate. Diferența este dată de impactul mediatic și de fascinația publicului pentru mistere nerezolvate. Ai ascultat Lumea în o mie de povești în lectura lui Liviu Damian, o producție Ad Books.